أما بعد فالله تبارك وتعالى يقول وَإِنَّكَ لَا عَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ يقول المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم المؤمن ألف مألوف إلى آخر الحديث صدق رسول الله جماعة جنورة الله المسلمين në amësi në javën e kaluar në fillimin e temës tonë tre pasmujve të mllajt haxhit duke lut Allahu dhe llallohu dhe jallashanu dhe diharje jes njerëz që kanë qenë hax haxën kabull të bën inshallah duke lut Allahu dhe llallohu dhe jallashanu çafive që nuk kanë qenë në hax e kanë vdek Allahu swaabe në hax dhe u ban nasib نمنه قيمه نه فعلت اسلام يا وليد يا وليه قالوا لي بان ديسا تري ديسا اشپيهيمه شوم شورترا اياتت الله جل جلاله وسوره القلم ايات العمر خاطر و الله جل جلاله وجل سعو فلت لا فرا اخلاق نه موت محمد مصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم إذا فضعوا إنك لعلى خلق العظيم فيه في ومحمد لسيين المات ماذا شبابت فضعوا فيه ومحمد المات ماذا الشديث الله جل جلاله الذي جل من محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم إذا نظنتي تسيادها يأتينا ديين دين القرآن الكريم إذا قد فعل الشوم إذا قد فعل إيمان أو سيه ماذا فضعوا إنك لعلى خلق العظيم في يهى محمد ندين مطمع يهى نسيلل نمرال مطمع قد من آيات شفر القرآن الكريم قد وكان فضل الله عليك عظيم قد وكان فضلاتي بلأشيتي ظانة الله جل جلاله وجل شأنه قطاك الله جل جلاله تغيري تيه بغتيت تسمى تغير الله جل جلاله يا محمد يأنتم يا رويا مرسيا تصلنا الله جل جلاله وجل سعله يتق افال اشمواه ان سوره الانشراح من القران الكريم الله جل جلاله وجل سعله محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم انضافنا ايات ورفعنا لك ذكرك ناتي يا محمد ارهان انتك من يرضوك اك من غريب نليذا نكونتستين اك티브 ترايت ivoinna ke la ala quluk alazim worafna laka zikra wkan sablullah aleika azima allahu jal jaluhu wjal salu ne ferj si me tetra jetet shkurtas qegon se rasulullah alayhi salatu wasalam e ka dalu me diska me diska ka veçant me të thënë dai do të jetë ajma i modhe na historie ndër viteve menjikimit që do vin edhe do të jetë më i modhe në fletat e historisë afaj çe ka kaluar Baba i përgëmërë a.s.m. i ka thonë Islam i Ibrahim a.s. Mirë po, Rasulullah i përgëmërë a.s.m. i ka thonë një shka që tërstanë. A thënë të në hadifin të në të sininë Rasulullah a.s.m. E shprejë shumë shkurë të vësotë anë, Rasulul Insaniye, unë jam përgëmërë i njerëzijës, pra baba i moralit, baba i sëllës mirë, baba i akhlakit, baba i të drejtës, baba i të mirës në këtë bërë pre njer Rasul Muhamedi Mustafa sallallahu alaihi wasallam Ayahia ayo tema fizelan telebatul Muhamedi Mustafa sallallahu alaihi wasallam mesia lëti as Islami te cilin Allah e ka prezantuar Kur'ani i Kerimi dhe sunneta e Rasullut alaihi wasallam frat idafr frat zotri u jona alaihi wasallam ti muslimana muslimana ta kenat e fshnjoria e edukimit atire per ta fitu ke te bote dhe bote tjetre ne se Njonit prej njëzve në botish për menja, prej gjithë generatave, me. gëmendojnë të do kjetë i knachur, jashtë ahijës të amës Muhammad Mustafa sallallahu aleyhi sallam, duhet me ditë në numër një një, se edukatë ati janë zërra, duhet me ditë në numër një një, se hajë me fjellën e ratë, nuk kamo kuj me ujla vëdru. Kopë, jashtë ahijës të amës islamit, që të edukatë nuk kamo. Jashtë ahijës të amës Muhammad Mustafa sallall رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ پردیت میں منیرےदाबाद میں معجزہ تھی صفاص پرسیت اللہ جل جلاله و جل ثانه کو چھ دو کو 6 تا اسائی تم ادکاتہ اتیا زرا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کا سکھیو اخلاق انہی رات میں وطر اللہ جل جلالہ القران کریم سورۃ الاحزاب پر دو کا نتیج میں وطر کا سکھو نے نافع متتی لقد كان لكم في رسول الله واسوۃ حسنہ یکن میستری Për s'jel dhe edukat ku me imar i janet e Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi wa sallam A i s'i arneku me i dhukur ish dhe johas të mir A i s'i nësus i me i madhi të lidim të me nërgu nga keqya Për ka? Nuk vazhdojnë për kejtë mutlak Nuk vazhdojnë për të gjitha falet Allah e zhëllënë jelaluk shtu që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që q vazhdojnë për ata që kanë dëshirë me kaluple i sajt botën e botën qëtër vazhdojnë për ata që kanë imane e besim vazhdojnë për ata që kanë imane e besim vazhdojnë për ata njërë shka Allahun gjëllë në gjëlelu u kofa së kohë ose me pjanë të tjera shumë e përmendin gjëmatin musliman besimtarë të ndërhuartë islamit temen që jemi kapë për ta Ato Gjermane të thëjnë një fjallë shade, është dam, është dam shumë i masë që më simtarët, së kur që ka është dam për këtë dërsë, të, e, i njerit i dam për dërsët e kaluar, aparat të është ka të dhvinë. E kam fjallin se, ne emi gjithë mund të edukua, si ta mërim atë e jem e kinë e mëra mësofër, nëse e mërënëm mirë, nëse nuk e mërënëm për meve, për meve që që jemi të Njerëz po do të sofrachenë, nuk i lëshojmë, jo u afrojmë ative prej parasulfës e derën më e mëkën më atrami për terren, që sofrën këtu kumsojnë gjona, që sofrën këtu kumsojnë gjona e parceli me mëkën e fundit. Është interesant shumë, tash karakteristikë kalt, tash karakteristikë mik e të ummetit Muhammed Mustafa sallallahu alejhi wasallam këvol e fundit. E kanë fond, çka ndonë fond. Kur mugbim shisme u thiel administacion, pistacioneve të saj vote, atëherë na jep më ratë. Në jetë më rakë sëse ditëm, jo që i na jetë më rakë sëse ditëm, jo që i na jetë më rakë sëse ditëm, për në jetë më rakë një shka qëtër. Lajmërojmi që për edhim, lajmërojmi që për edhim, e kur lajmërojmi që për edhim, lajmërojmi për, la për ative që edhim, dhe në për edhim për edhim. Me sigurin se këto fjallë kanë qenë pak të turbullë të aldanë, dhe të pak kronat për kuptushme, unë dhe të stjarojme ni metodë q Dhe javë si është tudit. Tudit si është tudit çarsu. Arre ajo motin xhamit ditën e xumova nga bazar kurvon deri sa fundi ka fundi dersit, jonë në i derësit, as prezantimi i on në sofrën e meken e fundit. Ne e dita arre ajo ajo xhamoti i Islam, arre musliman në xhami ka fundi jetës, as pjesëmarja jon në sofrën e akhlaqit Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam i meken e fundit edhe ma në zunë që atëherë, kure kemi pasë e kejtë gjonat, anë e modi kemi hupë, kur gjonsë me kamatë përvejshë dhe mbja dhe në kosë, edhe në likurë dhe në mishë, atëherë e mi taku me hëzë, e mi taku me aflakin, e mi taku me bisej, dhe kusë të mi ma i menë, që atëherë la imrohëm i se edhe në e dimë, une ma si i kam shtabat dhe pasë, në duhet me ditë ma si muri. Në lidhe me ajetët, edhe hadisët që dhe t باش كتين ذات عشاروه وذات عرافه من شاء الله الله جل جلاله وجل ساله اي قطع رسول الله بآية وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمَةَ مرسي عيامة بلشي تهيام دائتين يستئمان ذات فضل بكيش قبلوتي اغومو عمد جيش هارت كون هارتاتو كونك اتراك اميرا الله جل جلاله وكذن يريد ان دروان ماسي قريب ماسلين يسبن فميني يو në barkën e nonës, jo, unë nuk ka e në kërani kërim, të dhe unë nuk kapëm për këtar si një pun, me sinqertë për sinqertëve, po që që kemi lezun literatur, ashtu për e prezentojnë para gjemotit, se Adhem a.s. kur paska dalë prej gjennetit, Adhem a.s. kur paska dalë prej gjennetit jashtë, të përën pun e paska bo, së akte që për indelë pun dhujohë, e jo pun gjennetit paska tash, paska tesh, mësë asaj tesh me paska thonë elhamdulillah, Allahu paska thonë kjo dëtë jet e jotja edhe bive tu, dëtë thotë, mësë i tesh është gjithë mund, thujsh elhamdulillah, fa ja adhem kjo dëtë jet e jotja edhe dbive tu pra dëri ditër e kiametit, mësë tesh mësë elhamdulillah, paska thonë i arhamu këllua, Allahu zhelle Allah, zhe lalu hua zhelle shanu, edhe këthimin e ti ademi, Se prajë ston shtëpi po del, e ndëllon shtëpi po he alay salam. E pastë ka pa derën e xhennetit, çka pa te për mren. Çka ka derën e xhennetit shkruame jasht, po dash ka me dal jasht me ato. Pa. E pastë ka pa çka ka derën e xhennetit jasht, çka mund me pa për mrena la ilahe illa allah muhammedur rasulullah. e emni Muhammed Nusafas s.a.s. këna shumë i her shumë pra a i këna zëtrija më i madhë i gjithë zëtrive që e ka në shkënë këtë togë Allahu J.A.S. e pas ka përta Allahu J.A.L.U. vë J.A.L.U. se i kuj e më në ashki la ilahe illa Allahe qartë i kuj e më në ashki ndërë që e kë bashku me emnin tërë Allahu ju ka përgjidj a dhemi të dhashër zëtri njërzihës babës njërzihës t Dhe kje është a i zotriju i cili me pësh është i pari e me jetë është i fundit. Me pësh të une është i pari, mbi këtare nuk ka zotri për i kryesën e që i kam kryu. Më rendif ylli në këtë nuk do të ketë sjellje më, ma sjellje këtë do të jëm të mirë vetëm ato që a pasuën, rrugën e këtij e çerë jo të janë kshit. Kja janë zotëri thonë, La ilaha illa Allah, Muhammadur Rasulullah. Kafal Allahu Kur'anul Karim, wa kana fadlullahi 'alayka 'azima. Ti je o Muhammad, bëlesh të dakim anglisht shmotë, worafana laka dhikra, emen tan na kemi rritë kemi ngritë e kemi largsuaj çish harf. Për ti e ka fol bota para se të vishti për ti e ka fëll bota para të të vishti, për ti e ti e të ka njohë, vetëm njërë ziqka s'kanë pas kanë njohë, kurse për ti e kryesat në ea kanë fëll, edhe kanë dit për ti e para të tashkinesh këtë botë. Kar, Rasullullah alesratu selam, ka banu nëm mujë me një vend, si kejtë smit, ka banu nëm mujë në barkën e nërës ati, me një jetë ndryshe, a e stadjumi rritjes ku banon të ajnë barkën e nërës letë, Nuk ishte si sa dhjumë i njonit prejnë edhe në barkën e nonës në vetë. Ishte sa dhjumë kejtë qësër, ajo nonë e bajtë e ata padhimta, jo që e bajtë i padhimta, pa jo fare nuk në dëgjëj se ka thminë barkë. Ajo nuk e mund dhe ashtë të bajt di shkarënë, deri ditën e lindjës. Edhe ditën e lindjës, aji lindjësi, jo, jo si të gjithë mi që ka lindin, aji nuk i selë në nëzë vetë, nuk i shkaktoj në nëzë vetë dhimta, edhe në gjy tera lona yem edhe yotja grafë rondomta graf normale atë ai ishte ke punë ndrise Allahu jallaluhu u jallalano kafon kurani kerim me një sura gjuzëntëre aba sura abasa kafon thumma sabil yasara oni kam lethu ati rrugën ja kam bën të lehtë për me arget bot mat lek se ta dëmit medal për i xhelmeti familiderë ja stan medal medal në në jashta xhennet me ju A dhe mitishtambajron për shkak të jeta, dal të pamë. Dalja e mali e selamit prej derës së xhennetit jashtë ishte mahdullet, është e mirëzi, është e plagrë prej plagave, është e plagrë prej plagave tësaj plaga, bote të papërritshme. Kur të ardha e eh, Muhamedit Mustafa sallallahu alaihi wasallam prej Mekës deri në Sarajë Shqipëri ka bërë dritë e ka bodë dritë e ka bodë dritë prej tokën e ka bodë dritë qjelin e ka bodë dritë në bichjelin në tokën e mën tokë e ka zdritë njërzinë e mështë shumë të i matëhe që e ka zdritë njërzinë e ka zdritë njërzinë me fjelet bukur e ka zdritë njërzinë me akhlak edhe me moralin që kishtaj aleseratu salam fa in nëma abu istu li utëmë mi me makari me l'akhlap unë jam i dërguar faktikisht për me i për shjellë, shjellë në të lalun, apra i për nga mërëve të Allahu gjëlle gjelalu me i qunë fond. Edhe me vdekjen ti me ka thonë, dhëtë, me vdekjen ti me merë fond me dresja, merë fond universiteti, me të klin studenë të të mësën shjellën e mirë. Edhe nëse dhikush arvatët, që jashtë të mësën universitetit, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi sallem, mësën një shjellë pozitiv e dhikon të dukshme, në të dhije shumë mirë, Sjellët qera janë nëmë zëro, a për sjellës islamit edhe sjellës si në e prezentojë, zotë riu, ale i sratë vë salam. Ta shme u fut, në shemboj, me sigurisë e vetëm shemboj do të e sjellës mamat mësafas, do të nga kanë e kjo verë nga për gjumohja, për shkak se nga shumë pak së pa të, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të أرى رافي أرى رافي مالسور أرى رافي إشكتين السفار من قدرة مكة من قدرة إشكتين سعران سيوريسة سرابيكة فقير إفارفور قضي أسران ويت شاف المحمد مصطفى صلى الله عليه وسلم فيه فيا محمد إنك لا تعدل فنكفف من مدريت إصار رسول الله نفرزينس الشوق بالتي فويحك فمن يعدل إن لم أعدل Fër kush përnën me të drejt pra unësi mës përnëj me të drejt Fër që par në voje ke, fër faf, fër sëmëshë fër drejt s'ka morë Fër ja mua, a ja omar Japi I dhau me r.a. Fa Rasulullullahi a.s.w. Au dhobull Fa dhobullu dhob Fër japi edhe qaq, ja omar japi edhe qaq I dhau me ar i edhe qaq, ma se e pat, hek shpatën Një anërë kër i fa Rasulullahi dhuk përpërnën me të drejt Lejëm që a heki qafën këti munafiki Ta jojë a uber, ta jatë Masi u botë a mamë, ta jatë e dhe qaq Pa pse a ja, Rasullë Allah dhe qaq Pa për atë e që e frigove me shpat Për atë e që e frigove me shpat, ta dhe qaq jatë i api Idha Rasullë Allah dhe së atë o salam Masi u krinë fasë Ndojë dhe ajo që une kam sot për qëllim këtë dërë E fytë Rasullë Allah në fytë e malsorin Fa kam 10 tweet një thangë, sa urdo për për. Fa dritë e au bo. Po, au bo dhe aqë. Po, a është do që anë regull. Fa është do që anë regull. Fa atë që më shtërëngove në qafë. Qishë po jetë punë? Atë që më shtërëngove në qafë. Fa ta lip di kushë. Fa jo, ja Muhammed. Ata është ma lip kër kushë fa. Si është ma lip kër kushë. Se a ke sërëngove muhammad në safarë. Se në në nëmeri me Allah u gjëll të zëmëran çe ball bon, ti me vati ma ka fal e nuk nuk li pat më, më asfaltin dëm ti me ka fal atë çeli çeli prejt myave xhat myave naman Mustafa sallallahu alaihi wasallam timosja si musliman po çeli preative çe e konsideroivat në mal e balli këtë të literative që i e dhashti të adhesi të afus vetën në listën e të mlajve dhe proj me këtë mënirë dhe një harë për i harëve kush e boni këta këta së ne boni atë një ata që i e konsideronin vetën të mad ato e ndajshin losin mazderet nëse susi aj je prej ta fërmive e nëse nuk susi aj e din me shka të kosh firahonit lana të laja ali isanja të të vetët jitapi toim luftën me musën nëpërmjet sehrës e ka mrekullive së xhharore qi banjëra to ënna lënë të më të mukarrabun a do ti në afertië a do ti në aferna nam sa faraunë ju do ti në afer me ënna këm lënë të luftën me musën e çka do bota në Shka të afër kujë dhe shkojnë, dhe shkojnë afër firaunit Shka të që afërën firaunit, dhe të që afërën firaunit pra një pun Pra një pun dhe që të të afërën, ajë, me siguri ka një kerë priva Ja afërën, ajë, me siguri ka një shofarë së khusësi Ja afërën, ajë, me siguri ka një librez imuniteti Ja vrapë, ma si të ja vrapë e librezat, me siguria vjabë ka një fri shofë Masit ja vjap e frishofit Me siguria vjap ka një ledhër për trektis lirë Masit shtojnë për i ksaj Prestojnë me siguri për i doganës Si të shtojnë për i doganës Me siguria në fitimtarë të votës Trektis në këtë vot të asë momentalisht edhe në majtë mrabi, qka i banaj, karonin e ban minister, handonin e ban minister e finanseve, handonin e ban minister i dogonave, kështu fira uni, kështu fira uni, ju fa ative as kërve dhe vetë, të cilë si dheshtën të amuin mundësën e vërru shtarët e ti, me mrekullit e veta, a i kështu ju fa ative, E dhe ato saktikisht e të të të të të të në, e nëse në, jemi me tije, edhe e luftojmë musën, edhe e fitojnë luftën, e ina minë elmukarëbon, a dhe të jemi në ata fërza fër, të, e në tëm i dhe minë elmukarëbon, fa ju do të jemi ato afer të mi, në regu. Edhe ndodhë i me sigurinë ndodhë i që shto. Jo që u mujtë muza, pa i përgë unë, nuk muzë, nuk fitonë të si jahri para muzjiz Wa la yuflihu as-sahiru haythu ata. Allahu Qurani Karim kafron. Një çdo njeri i cili mirret me sihr, i ban dhe sa lojëna ose nëse nuk kanë efekt, derisa sa ose lojëna nuk dalin para njëri që bën që prodhon mucize, ama kur dalin para atij që prodhon mucize, sa sihr bashë ose sihrë, duken në mëkalu aftëtare. Wa la yuflihu as-sahiru haythu ata. Sihri para mucizës nuk kalon. Pasherë, në rregull. Et çan dolli pra? as gjohës ndodhe u kri pune musa ale i sirami boni pun të vata firani boni pun të vata fiteri alës korani kerim shome qartë të cakun ata njerës të cilët të cilët me ndunë se do të aprohen të dhera a firanit edhe do të kemë skerën e posaqëm do të i kemë lesët e posaqme do të akemë shoferin privat do i të i kemë të spitë ndorë veçam do të i ngajnë me një qinë e një kok ato që i me ndunë që i kësi të spitë të ngajnë qëka ndonë dhe majtë pravi me ta Allahu Gjellë Gjellë Hu e Gjellë Shaluh i ja atësaktoj i ditën sa në komitatën malum e kemi djatër e saktuar u shk shkuen të beti për punën që njër, jamati, i shku i kapatisa Allahu gjëllë gjëlelu e kapatisa dhe të modhë e kapatisa dhe firavunin me të mmanë funda të tisa dhishka qëtërstan aja që unë përdu me ardhë me këtë shajmë më të ajër që du me ardhë isa firavunit aljëma në nëtë gjika bëgënika li të kuna li men khalpeke aja sëtë për të shpëtojmë ojën me lëhun sëtë për të shpëtojmë me trukë për të të shajmë më lëpratë njerë që dhe të vinë masë me e pasë qëka është mrekulli e dhe qëka është hëllash qëka është mrekulli e dhe qëka është të her qëka të mëtojnë me lënë rrugën e dhe qëka të mëtojnë me mbajtë rrugën u arvat firavoni u arvat firavoni që të vanë një imonë një besim nga kohë matë rëzikshme kër goja goja nga kishë mbojuhi e hëmen fa amen të bima amen e bihi benu Israel fa unë besovan atë e q Allahu zhëllë në zhëllë në usurët ju në stha alë anë wa kada asajit e kablu wa kumë të minë alë mëksidim që ta është ashtë vohën për para ke banë shregullime për para ke banë shregullime që ta shka kam për qëllim për i këti shembuli me thonë fun kush madhë në histori për ka shkryti ka për ka shkryti lapsi edhe kënda arroj historija a musën historija arrujti deri sot e nësër arrujti fraun jo jo E rritja e historisë është shkruar me fjalët e Allahut, Kur'anit të Këndshëm, kura me lapsin e ndarshëm të Xhngjirit, i cili vetëm të mira dinë me shkruajt, e shkruajt i Musa. Edhe shokët ti. e tij, e, ti. e shkruajt i Musa, edhe ndimset e tij. E shkruajt i Isa alayhissalamin e ndimsin e tij. E shkruajt i Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam e ndimsin e tij. Kush po angren për injerizën e gjishtin, edhe më famsa on kam me shkruajt por aje Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam e pa jahlin çast ka shkruhet historia pa Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam jo në at moment në vdekjen e de tij ka vdeke edhe de, historia e tij për shkak se ai ishte negativ punonte në rrore negative punonte nën negative edhe Allahu xhellahu te alahu u jen lesanu nafaat negative ka shkruhet historia e tij me diflet edhe me me me me fjalë kurse jeta e akhlaqi i tij thjesht historiës ahlakin Muhammad Mustafa sallallahu alaihi sallam, do të vazhdojnë. Ka vazhdojnë dhe rritash, do të vazhdojnë në dërësit në gjikimit, edhe do të vazhdojnë në gjennet për atë e dhe për shokët që e dojnë edhe trasojnë rrungën e ti. E kam një fjalë që si ashtë a dërësit. Ska lidhe me dërësit. E kam formuli bingje se kërë përbojmë bo dërës në gjami, i kemi në do finesa, pleshtë të dishtë Etë jashtë ai me nishan mos plusme ku një fen fines. Fines fen kur punesh me çhatin në fushë, e punon breqin edhe virën shumë mirë do han të punu. Breqin dhe virën e punon shumë mirë e kur timuhesh rrojt, ta bash mirë, më i smra më i smra më i smra as një rrai me çhati prej virët lakmir, çatja çet me pak me çhatit rrojës edhe e preka dhëmin bak me dorë, çka fenes. Për ples që ka më mor dash. Në teknikë shkaj në fine sa në lojnë, në sport i dinë të rita ta. Në i kemi dhe fine sa në bërgë sëtu, ju thëmë në alegori, ju thëmë me gjazë, ju thëmë në shka mos, e gjëma për jërë për mdojë, vindët i kam fërmis me dhja për një nga jo, kanë njësë me mërë tutë, kanë njësë mu tutë se rogja po fërë, ka të mërë që pe thamë, e dhe të pofajnë shumë me të mësillë largë, e shtikon dhe k Nihare, një hara një palë njerëz s'kishin dit në temsil heq e vesh njerën katun të ative kish dit të temsil kishin shku me nejt me një katun ku a gjek e katunit temsilgji ishin ko e ju kishin të ut këto ju kishin të ut këto shka s'podin ative temsilgjive se s'pi morin vesh e morin atë mizhën e min temsilgjive dhe ajme shku me nejt që t'ju vede rrasa saj pale kur hinë mrejnë ahunjën rrasa rrasozës Njën i pjative të mëzilzime, tha, mara, po, abura, mara, po, sjeni a e një mirë, a e një lënë, këto shkatë dhimë të mëzil, tha, pojë me dhe a mirë, tha, i shkaj të foli, tha, po përën e e sinë i qëshini, tha, thuni, mirë, mirat, tha, s'kaj të mëgërgjohë, tha, pojë me e sinë i qëshini, bu sotot në pikejt vjalme, tha, ajtë të mëzilive në ma vonë, si të menë, tha, sinë i qi qëshini këshin marë tristim, të ristim, Jo vaga me temsil Napoli, ni harë mot mota mohets, po lvecira kët drejtat. Pra ndërso vetë, mos rish trëngosh, atu kjo ku do dalësti? Ku konstë dalë, do dalet jo e verdhi jo në lidhje, në siellën e Muhamedit Mustafa, edhe në siellën e Islamit, atësin e kemi për dëfir pra mësër mësër, me ngjë. Prapë mos e tutje si almostrin, mos rish trëngumder. Era, to no me disculpa, te va tosca i merda as be kujtu se ti kimortash. për takimin, edhe bashkimin e njërëve, në rrugën e sunnetit, edhe në rrugën e akhlaqit Muhammed Mustafa sallallahu alaihi sallam, kanë mundësi me hi vetëm i grupë njërës gjemaatit njëm i ndarëshëm. Sëllët janë ato? Ata janë vetëm muslimanët. Qërët e kanë pa mundët. Allahun Qur'an i Kerim e ka vërtëtu. Ka thonë, «Lau anëfakta maë fi lërdi, jemiën, maëllef të bejnë kërkubihim». لو ان فقت ما في الارض جميعا ما اللبت بين قلوبهم مصيبانه جام كبير فيلق اذا مر فيل اذا اذا مر فيل توازي مر فيل اذا مر فيل اي وانس مر فيل اذا كوبل وانس قبطوشم انا شتسم اذا وانس شيت اذا دون اذا وانس داشو انا ميكفري توازي ميكفري مصليمان ميرفو الله جل جلاله وجل سعله ترسل تيچ كايسا كان فون كات بكورا Vetëm musliman mintë të të forcé doi në vaskën e popullit çetër. Vetëm musliman. Ka thënë Kurani Karim: "Law anfaqta ma fi al-ard jamian, ma alabtu baina qulubihim." As vështirash ti fillën zëna ka neer me ta doi nëna çetrin. As vështirash. Si musliman, musliman saqallahu xallahu jelle dhe alahu fot skakon beu Muhammed. Pra injih pa punime që kemi fal. Merri gjih pa punim për ti jap në dorë. E jap ja njërit, bujësh me jap në zemrën, kote ke? Nëse të shpentonte të gjithë tokën, nuk do të bashkonte zemrat e tyre. Të gjithë pasoritë e botës me ushtri, zemrat me ushtri me vën, zemrat e njerëzve kishte me i bashkuat në atë herë. Çka kanë këta erëndarë ndatu? Çka planfjalta Allahu subhane ve tealaun këta jetë? Po anë, na punim do punë të bëhen çështime para, ti po thon nuk bën më parë. E të thon pun po i nin ti ç'i bën më parë, po kanë qeft tadi. U nuk bënisë po bëhen fun më parë, jo. Po thoi njerëzit, po banë do punë me pare, shka për shka po banë, ka më zonë, pra, po bledh njeri me pare. Jo, njeri nuk bledh me pare, asnë harë. Ja. Njeri nuk bledh me pare, asnë harë. Ja. E kush bledh me pare, pra, të njeri? Të njeri bledh me visajona me pare, a njeri asnë harë ja me pare nuk bledh. E ajo shka bledh të njeri me pare, ku shanë, pra? Ajo shka bledh të njeri me pare, ashtë ideje ati, për shemë. Ideje ati. Do në ashtremu ide janë i shemblë që ka një një vjerë dhe tash. Unë jam dëpëtet, i kandiduar, për du me shku për shemblë, në patalmentë në Makedonijës. Për du me shku këpër la almentë a gjë. Ere më ka sulmu, ajë qëtëri matër a gjë, për du me më mërë votat, du me mërë kohë mërë, mirë për ka pasë frikë. Ka frikë se do, ja, dhe të shkoj e më la kupi, edhe si të shkoj e ki, shumë di shka dhe të shreg Shkon me e blejë votën me linën. 47 miljarë votën tjetër la vitanë. Këtu kush a bleja, du? A njëre a bleja? A zhemra ati a bleja? Jo, zhemra ati nuk bleja të asë në arme pare. blef, po blef di shka cila ka emnin jo uni, po e ka emnin nën uni njeriut nën uni njeriut qa jo blef në pare dhe shqitet në pare të të tëllt, të jo gjith të gjithë njerëzit, të njerëzit e pa formuar besimtar, të besimtar të pa formuar, të njerëzit të cilet me ndojt se 10 miliard është pati jenë në votën kërë ja japë më lehe kupit apo ja japë hasalit i senit të që të njerëz, vëse ma pe e bojnë Edhe e bojnë këta e të njërë të cilët mendojnë se vlejë atë fatihim për me shkume një venë me diqin miljard. Ato të cilët mendojnë se me i marë diqin marë kanë gjatë. Era me din dinarin me vetë mua, la zgjidhja e fatit popullor, ato ja ato çajsh blej. Çato njerëz blejn 200 mark, çato njerëz blejn 200 miliard. E faktikisht ti fava njeriu nuk blej, as ti pothuaj blejn 200 miliard. Jo, njeriu asnjëherë nuk blej. Po kur blej ai kur tani shoe veten nën në vlerat e njeriu. Ai kur boi veprime që nuk e ban njeriu, pra njoni e blejn 437 herë. Jo ne blej e 437 korda zripin vetem në vlerat e njeriu se njeriu nuk vlerë me parë zemrat nuk vlerë me parë nëse njerzit vlerë me parë kuran i Karim me atërat kanë rregull haşa ajo çaj kuran i Karim jas dëminuse edhe ajo ka më ngjel për gjithmonë vërtet për të vërtetatave të Allahu xhallajelaluh ka thonë la in fakta ma fil ard jamian ma alafta baina kulubihim kete gjithë paturiçi që më i dhon në zemër me zemrën e çetër ja Muhamedi sër bashkon të afërare Zha'n, walakin Allah elle fa bejnehum vetëm Allahu jelle zhelalu a i ban të ban vetëm a i zemë walakin Allah elle fa bejne kulubihim vetëm Allahu jelle zhelalu i ban që zemër atë njerëve të jem të dashura mes janë i qëtërin dhvin namazin e gjumot edhe ta falin namazin e gjumot meni saf a i kili pa gjumotin darë shumë divash që të suarë A ju kanë dojnë që ti shifë një didat të shqesuar mes janë i qetërim, të shqesuar fort për një problem që kanë pas me zreti. A shë evident të se në më hanë kur kush, kur t'hinë dërgjamijës e shqeqojnë hasmi i vetë ku atë u falë. Për kur gjohë qetërë, më thë ndohë dhe që ti falët nga të. Më thë ndohë dhe që ti falët nga të. Falët në në në qetërë, sa farë për i domi avon që ti ta afresh nga të, të ti. Sa parët dhunë, sa lekë, sa frankë, sa markë dhunë të jë, që këtë më që me e falë, me që me e falë në të ti qëtërit. Sënë so njërëzit, zëblenë asë gjohë, pra Allahu Jelle Jelalu pas ka drejta në Korani Kerim, a i gjithmonë ka drejta, në me nuk vlenë asë gjohë. E kuj vlenë pra, kush i pashkon, Allahu Jelle Jelalu më në përmet një njëri unë sinë qërë, i sileve me e sile të dipalve të shetsuara, e fol të janë në harin në mund të Masit krijet patja, që ato diqin miliona nuk pranojshin më afrungat, që ato di panën kra për kraj. Kush po jafraj ka njerëzit? Po jafraj ka njerëzit? Allahu gjëlle zirelu. Po jafraj ka njerëzit e miran me zveti e sërvitër me zemrat e ative. E miran Allahu të shpërndarën e zemrat e venjelur me zemrat e Allahu gjëlle zirelu. Jo ka strave të lë që ti afroj njerëzit me zveti të jepu në ti e disimilat e ma nivot. Me pas men njerëzit, me pas njerëzit dinë, Me pas njerëzit i marë, me pas din, pak me pas din. Që ato njerëz kërë të vinë të dera jote, me të son në atë dishin marë këvotat e familje së tonë e qëtëmi. Me pas din njerëzit, janë vojnë me di e qëtive, asë mësë më me pa nëndër në këtë katunë me prun, apo në katunë në qëtër me prunë pare për me morë vota. Me pas din. Ava ja të rikushko njeri u. A në të hanët, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, çajule, et tash pra. Sa vlen politika jote? Sa vlen dëshira jote për bashkim? Sa vlen dëshira jote për lirinë? Sa kushton dëshira jote me arrit atë xhike për qëllim 1000 miliard? O po pse tash? Sa blentin kët botë me 1000 miliard? O kush ka i ke pranuar 1000 miliard për harravave? Edhe i kishte i nxjart 1000 miliard ja ke dhënë unit votën yesh për 1000 miliard. Ka dhënë mua çetash pra që me qëtë 10 miliart ishka vlenë pazar ato bojnë 5 pacheta sotet edhe kryet pra dëshire a jote për mu shliru për i pronga dhe për dhe cilët je i zonën vlenë 5 pacheta sotet ato janë 40 pacheta këpasat edhe merë fund me 40 pacheta këpasat vinë 40 buka 10 miliart edhe kryet puna që ka është vlenë ti pra që ka është ti e dikush nuk shkojmë punët pra ti që shpoj e kujtonë e vlavi janë O ti që pas ratë me dalë politikisht Nuk shkojnë punë të tu A ti që që me ndollë për shto Nuk blejmë zemrat e njerëzve ti që me ndollë për shto Zemrat e njerëzve blejmë drishe Jo të i thonë popullit hodgja Jo të i thonë popullit hodgja Jumë keni mu bërgj Po duhet hodgjat kujdesot Ajshka ju ka popullit bërgj Jo gjithë morë juma keni bërgj Këta juma keni bërgj Po ju, onë shka ju kam bërgj Onë shka ju kam b vetëm atane ka për detirë me këshirë. E aji depotete, e aji parlamentare, e aji, aji që shkonë në parlament, me 10 miljardë me vota, me 100 mark, me 10 mark, jo kështu, jo kështu. Po aji qka ka ndi dhe atën obligatorish, aji qka ka ndi dhe atën, ja ka bërë atës obligim, për popullin me kontribu, doth me pas kujdest, madh aji në emrin Allah, si do e me i shërbi popullit, shparë borgja aji ka popullit. Shka me ishtia i popullit në gjafë, jo dëshin miljard, jo pare. A ti duhet një armare me kalur parlament. A ti duhet një armare me dalën bin me folë, ne mënd popullit. Ndosta për, për njerëzit e kemi zgatë këtë insert temëzve që ka pëndodhë, kjo është pak, kjo është pak, kjo është pak, kjo është pak, kjo është pak, kjo është me vajtu, kjo është me zonë, a fi gra, gra, shka vajtojnë me pare, më ullë me vajtu. Kosh kundra kuj, kosh kundra kuj a i që të atë unë jam musliman kundra prisit verë do të fërë kejt gjëmatis të qalit janë që kundra hoqës në gjami që asë të e ka kuptimës a i du urdojnë që të atë pëquru urdojnë pa që ka që mërë mi vesh që ka që dim du njërë që ka që dim du njërë që të ri hoqë që odë në anën që të ri hoqë edhe kam dëshirë që i këto në parmet kasetës a pa në mabet fjalëve ti transmetejë vazmive që i bajn Edhe gazetet më kanë shkryjt dhe s'ka problem se sa e shem shep. Edhe si të fitoj e hoxja depotet, hoxja qëtër, si të shkoj e hoxja depotet, onë kam e maru, si më shkoj e hoxja, si të bere, e më shkoj e kam e maru dharka. Edhe med vërtejt një hoxja, një hoxja, një hoxja, në ranjën e hoxjës mërë depotet, kanë maru sopra, kanë përë shokë, kanë maru tërvejta, a këzu e hoxja, këse hoxja nuk shkoj depotet. Kje shkaj ven kjo A, a peqefmin qëtërin kanal pak Peqefmin qëtërin rrub pak një ka qërë Ka ka përsi një bëjk për së kaku Prej ka të unë dherin qitetë Dhe i ka këshira atë e kushive Kej tarat i ka mlu zali U ka hi reka i ka mlu zali Veqarën e ati jo I ka në rejtë gjurët Ka zonë një zët E mirde Arëm të me taj e kur të alis E të këtive javë të nga mirë E dhe të ne prejsharit kër të fae Venë me falë në maghën e dëmoz Ndështë ta helbet Mashtrojët helbet Edhe ingratë të spet Ingratë të spet La ilaha illallah Muhammedur Rasul Allah, Allah, Allah, Allah Të të të të njëri Se harë të johoja Së jemi mirë Këtë thotë, për dhe Allah, jo, hëtës janë mirë. Shka u po? Shka të ashtë me shitë me këtë latë? Shka të ashtë me kalzu me këtanë? Shumë janë poshtru. Shka u po? Vesh nja ka me të mira? Kusë anë qaj që ka me të thru? Tipë më do këtë pëdela, po. Hëtës janë mirë. O preshë kimi letë. Jo, hë, hë, preshë kimi letë. Na o preshër. Na, no la rrugën e no, Allah, u zëllë, u zëllë, u zëllë, u zë Kimi let me gjith muhe. Jo, kimi let pa muhe. Kimi let me gjith muhe, sajnë rego. Suleiman a.s. Nësura të nëmëll e kërinë në Kuran i Kerim. Kushtë do në me lezru historiën e gjawë. Nësura të nëmëllë në Kuran i Kerim e kërinë. Aj, do këtë meni Ramazan para një 4-11 viteve, mund këtë kërësie kemi s'fjegu. Para se shkojmë Gjermani. Aj, në meni ajet, ku reprezentonë Allahur në Kuran i Kerim, në rashtimin e gjithë usht Njënë i kishë qenë mangët, një ushtarë kishë qenë mangët. Fa me ali la aral hudhuda. Aj që pa s'ka qenë mangët, s'ka qenë në nështë të po në mënëhijë në ushtëri e Suleiman al-Islamit, pa s'ka mungu. Fa ruk të e shëf filonë. Fa me ali la aral hudhuda. Qëka ka mund që s'pë e shëf? Hëllëbët më të më kanë përlonë të si zë më dërështëta. Në dërështëta si të më të më kanë lënë edhe dalojëm o njëherë për gjithë mëhem konceptin, kontektin, qëllimin e kurani kërimit, sonë finesat son, kurani ore, të pak uktushme të njërëzit me përën herë, nuk sa shka ka ajë që i s'ka orë, sa ajë mundët me u pasë burgosë, mundët me pasë qenis mutë, mundët me pasë gjujtë dërë gjyëtar për i nëjrë me pasë vra, mundët me pasë vdekë, kejt mundën që ajë s'ka orë për ka, shka kam unë që i s'pojësho, mësash A i Sulemani Mara A.S. Interesohet mësash a i kabahat Helbet që ushtria njop Njop i ushtria si ka mungu A onë si hojt baj kabahat Edhe kam qef me morë Jo interesohet a kam përbile baj kabahat Edhe interesohet a kam morë Janë që hojalarët, mudërrit lërët Janë që Janë që mudërrit lërët, që bejit Edhe ato njerë shka në emrinë Allahu Gjellë Gjelalu I thoin që matit vedh Në hojalarët jemi Ato pasuësit Zavënësëtë e Muhammed Mustafa s.a.s. Në Mëkkë, mu të qabja, me festu, me bërë banket në haqë, se kishra hoqëa. Të informuar prej këtun telefon se hoqëa në ha, apënatë mazdarë ke banket me festu në qabja, se hoqëa të në shkojtë deputitë. Hoqëllarët. Edhe këta hoqëllarët të nejë sojnë populletatë e lebe, por në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në Shka së po fola i në gjami? Thuni dhe më së po le përmo. Edhe një selam halama është interesant, thuni gjematit së lupçalit, në të distansojnë prej hoqësve, në të angjistin kej zbashku në të svejt, na ma nuk jemi më le, me më le, kupin më oqën tërë, e kemi në shumë prejtore, e tani na kur ta në shumë e gjemative prejtore, kur ta kapë minatone, në dhe shumë e gjemative, ap, ap, ap, ap, ap, ap, ap, ap, ap, ap Kjere, ju jelit lirë gjëma të jenë, ju lirisht muni me festu për s'ka shkohë o gjatë i potetë. Rahat, rahat, ju muni, rahat, rahat. Unë nuk pëngoj i gjohë. Unë nuk i thomë, kur kuj rëmi muhe, shkohë pi muhe. Kur asni hakë, kush ka të dojë në qëkojë, pëse zgutëzaj me thonë, sa Allahur kurani kërin me ka ndalu, ka thomë muhe dhe qërë, ua me në shahë pëlljohë minë, ua me në shahë pëlljohë minë, ua me në shahë pëll ama nëpërmjet bietë, mos ta habite fakti dykan helbet. Me thon se hodh filanit, filan kursien që ban der, duhet me i kanzu folë, të i thlash më të folë siket laf. Këta pazari çti odhstan nuk e han. Mos levojnë njerëzit, as mos ta lodhin krijen kurmë, as kalumën as darmën. Un do të thon ti kursi un ka du me foh. Ai do ta thon vetëm atë që jam i porositur nëpërmjet Kurani të Kërimit edhe Sunnetit Muhamedit Mustafa's, edhe ata gjithmonë me kranari. Po ja profesor Çeskasku hoja deputet. Etani për kapok zonë Çeskasku para Çeskaska hoj. Joma si janë. Çeskaska hoj dhe Çeskasku deputet ama bashkicë më intereson. 43, 40 mandata në skuaj janë i mës tëtrit. 40 mandate ka 4 vet, voj 160 vet janë i mës tëtrit deputet në skuaj. Hetëmin farën udhë. Ajo është kamë 0 0 4%. Çai jall iska Çeskasku deputet edhe sa hoj me ta bishëm pyetë zogalarën nuk e doj. Se u ka qalarë nuk e dojnë, që ato që kanë gëzu, që ato që kanë bo banket. A di përse se dojnë, a i hoxën s'pe dojnë, për dojnë ka shkata hoxë. A i vesh që ketë me ditë bole ka. A <gjell> i hoxën s'pe dojnë që ka shku dhe putet, për dojnë ka atë qetrit. Po unë kërtë prishnë, a përse hoxëja s'ka shku dhe putet. Kër të gëzonë, a përse hoxëja s'ka shku. A vash t'i kujton që jam gëzu për ti e që ke sh Jo, you, jo. janë qëra lojna, janë qëra pun, janë qëra lidhje, janë qëra vegza, janë qëra qëllime. Pra, mujtët mi e thonë dikushat i gjallit, mësë, e, mësë të gjashom. Mësë të gjashom, këse s'ka fajde. Hodja ishë gëzup se hodja s'ka shku e, pukët pu, do në të njësë, një me, ju ka bon që e për që këshku e ti. Mësë të gjashom. Mësë majmis dhe me, kish, mësë ki, se qëra punës janë regull, qëra punës janë regull e ka dhe njëri dhe një pëmë në borë shumë të mode edhe babo me rak me shkull ka zonë të dega me ju tha ati këtu që shtim shtim të tutu që shtim pitemcil që e ka njëri një pëmë në borë trupin e ma rajte mdoja ama degat diska si janë regull do i qesin dush për pra anver do si qesin ati këtu ka pak edhe ka zonë me unërzit pre asaj e thonë kështë të e prej qështë të thonë kështë të prej Amat, shumë be trupin e trash, që 300 vetë qëtu, do të hek e za mërë të të prasë e kështë e e prejë, e një gjithë vendos. vendos e vendosë. Një gjithë e vendosë e në delë jahitë. E jafë, së për e prasë, po qëka po i banë? Sa do zangrajën me traktorët, atë e parë traktorin, zangrajën me traktorët. Ja ka lië traktorin me zingjira sa i pëmës në bërë, e ja dhe përdej keme shkull me raj. E ka që i traktorin janë pare, na ku me di se Ka harru kej se traktorin e ka nga dirve mdoja. Në borë, traktorin e ka nga dirve mdoja, a dhe për më mrena, a shkrata që se ka po ki, kej të kalp, hiq pa dhe më mrena, veç të në tra katërvej në parë ka me të shëndosh, që i s'poban bëhe dhe qëtë nalë, kuri ka dhonë zorë traktorin se shumë pa më më dhe, a i shpejt se ka shkullat me gjith traktorin me dhega për dirë, me gjith dirë në të kakë muë që shtu, kur gjozë ka ndohë që të rësenë pra qka dhash me bo qka dhash me bo a dhash me skori me korigjuat me livrit pat a shëtu majt njëra jo, a shë mrejnë a plot a jo a shë mrejnë a plot së të taket mrejnë a plot, së ka problem pra atë hare, hip dhët degat fata faja se halë, a, a e rrin a bo që i rikë mrejna i veç kërja i ka mërë, kur ta shkullës kishe kujdes së të shpesh harë njeri u kafët me dorën e gjashë i kry për zredhët kërrizi, shpesh her shpesh her njëri u me ndonë për dy një punë, se a shumë e ronë apo shumë e letë, ajo i delë shumë e ronë prapi për zredhët shpatla ne edhe kur gjëve së në ndonë që të rësem asë nje, kur gjëve së në ndonë që të rësem ne emi besim talë, na laur e jofim na dinin të në dojmë edhe nuk venë konsiderim fjale ati i shkrymtarit i cili ka shkryjt me në librën në masën re, ndos Libri e ka imën historia 50 vjetëra e pa humbur çes tu digjish 50 vjetë histori e pa humbur çes ka libër emën 50 vjetë histori e pa humbur edhe mbarimën i vana dje konkludon këto shqiptar populli shqiptar duhet ta dië gjithmonë se as popull apo tar popull apo tar me të gjithë kafe çiki çiki çiki dallai e ka imën aifar shkrim ushtrimtar i asaj libër Pse fatin tonë janë zgju. Pse ze marrin kamin era? Pse ze marrin mushkin era me hip, apo ne haas për xhamia ditën e xhumës. Me i fortë njerëz kanë në xhamit të doja kaloj me pas xhumon. Ai takojnë ku vë shqiptar këto ajo. E më i vë, çka jeni? Në shqiptar, çka bëni këtu? Provojm se. E ti shoh pa vetë, Harjan, ajo fat. Ku i fodon me shit ka traversa flakmo. Ku i fodon me shit ka traversa me lëmb. Shitarë janë fatar. Shqiptarën fajën e dhe të dojnë, ato Allah i në dhe të dojnë, ato pëngondar i në dhe të dojnë, ato kitab i në dhe të dojnë, ama ato e ka në një problem. Ato e ka në një problem se milterin 104 katunda në komunën e Talabregit janë mënihojë. Sa probleme kanë? Jo janë atatarë, ulemaz kanë, hojjalard kanë, 8 mësë katunën në, në, në komunën e klinës e sërbitës, 4 lef, 23 katunën në drënitë, E kanë një hoj, edhe ai aplakmo, edhe ai rrezbit. Çi kanë probleme kë kanë? Jo pse kanë hojse kanë të dojnë, po u le mos kanë. Unë shqiptar, musliman, universitet kanë. Shqiptarët musliman, si institutet kanë. Shqiptarët musliman, përkthimet e kulturës trashëgimisë islamë nuk e kanë. Përkthimat i si kanë, ose apotarian, pothuajse ata. Çapo domethënë sonë që domethënë sonë se larojë ka pas me nëna, po. Kur jon ti për çmim. Po domethënë se marr hojë. Edhe i ka vlojmti gjalnë për vetë si dertsi që a ka shkrujt gëtë liber, për fjaliën qëtër që ka thotë. Se shqiptarët nuk e njopin Allah në qilë, për shqiptarët e dojnë me pasë Allah në tokë. Ato e ndrejqin, ka thotë, ndrejqin Allah në këtë kuptim, e marojnë Allah në vetë në tokë, edhe të ne e dojnë ma si pa marojnë në tokë. Shqiptarët, o, ti, da, ojnë, nuk janë asinjërë, ato dojnë ndrije, shqiptarët e dojnë Allah n wa walofi walakum fi wa fi as-sama'i lahu walakum fi as-sama'i lahu wa bil-ardi ilah iyakinni allahun yu'ti ilah shilladon to kto jan shqiptarët arshilla on tokë do e jona kuptimin ma bon se shqiptarët e ashtaçataçetin të par janë ishin e do të ne ai shtip som të ne doja ta hala më shumë e i detiron me dashamata për ditë të sandroin me një zot tokë nuk janë shqiptarët ato ato ka traveza shumë dhe shumë i mëlë ro vetëm toka romës a bari mojë banë, bari i shqiptarijës nuk banë asë i salata mo, asë një herë bari, toka jonë e ka me prodohë gjithë monë, njerin besimtarë, asë i gjemë dhe prodohë popullu jonë, të cilët Allah unë dhe ta jopi asë i agjë Allah dhe prodohë të cilët interesin e personal dhe ta shkelin me kam të vetë anërmëri, isha Allah asë jo pasë gjemin ta kjo 100% ashkalluse kjo 100% kalluse, kjo ka jetën shkurt kjo merë funë dhe, dhe dhe një ditë do t'a din kush kish qenë filoni e kush kish qenë filoni sajk ish pasjoni të rravit qetri sajk ish pasfal të rravit se si cilin e qatë, si cilin populli do din, t'a e do din veti nësha allahu taala do t'a din kush ka qenë ka qabja i kësim e do t'a din kush ka qenë ka mos pa i kësim do t'a din kush ka qenë ka roma i kësim do t'a din kush ka qenë ka të kateron i kësim e dhe që banish ka i rrënd këto pun do t'i din a këtë pun do da kalduje koha sh Se kokra e parë, kokra e mrave në koshin e mollinit nuk mundot me ublujt e para. Kur josha, ksa, kjo, kjo as, kjo as në ranë së sadit ku tim tjetër. Ajo kokçi as në koshin e mollinit nën, ajo ka e pamundur me ra e para në ublujt. Kur ti vjen e reni çadit blu, kokrat e mrave të koshit të mollinit kur të binë me ublujt, çdo gjë do të dihet inshallah me izin e Allahut, se çka po ndodh sot, atash çka po ndodh as lojë e malle se në islam nuk kërështu Allahu Jelle Jelaluhu e jelle shahënuh edhe sjele islamit nuk i bërë të gjona të kuj sjele janë këto në ditë për didhve insha Allah minizënë Allahu Jelle Jelaluhu ato dhëtë mori në fund ka thonë me një hadisë shërif Muhammad Musafaj sallallahu alaihi sallam inna akrabakum minni i majlisan a hasinukum akhlaqa e thonë ditën e kiametit ma afrmeje në gjennet dhëtjenë për juve ata që kanë pas sjellën më të mirë. Ditën e Kiametit, ma fëryuve do të jenë në xhennet ata që e kanë pas sjellën më të mirë. El-mu'minu el-ma'luf. Allahu subhanahu wa ta'ala, muslimani është gjithmonë i i but, edhe butin e don. Muslimani është gjithmonë i afrushëm, edhe afro në çetrin. Muslimani gjithmonë është i këndshëm, edhe te çetri vata është i këndshëm, edhe të këndshmin e xhenn. Të këndshmin e xhennë me atë rrit. Muslimonë gjithmonë tash i mirëpritur, e vash mikpritës. Muslimonë gjithmonë vetëm, edhe besa ja jap çetrit. Ajo hipoteza, besnik banu Besmës Zen, na ka ardhur ti çervë popull destabilizues mesin ton. Besnik banu Besmës Zen, e shumë herë na fiksajt u humbi, kur po mendojmë se të tash kërcëjemi me uniform, banë folkeç ka duan me fol, kej, me fol në realitet na bëu se ç'i shpast pas bon që i të fol, ka duan të fol, po do mi fol, e do mos mi fol, për shkak të mes kanë hin njerëzit të cilët e bajnë uniformën tonë, i bajnë punë të jetonët. A realitet, nuk ka është mësnik banu besë mëszin, po besën jape edhe besë zin, përshka këse besën ja japë muslimonit edhe besën ja muslimonit. Kur të folë është jetë u folë mesin e muslimonve, e kur të njëgjoj shë jetë u dëngjupe i muslimonit. Kjo është revolore, kjo është islamion, anë besën jape, anë besë zin, e pëse mësme zonë besë muslimonit, arrena ja jo Se mësë me zonë bezë muslimonit, a traftonë aja, jo nuk traftonë. E pëse për traftonë do prapë, pëse s'janë muslimon, s'ka shumë më abetë. Pëse s'janë muslimon, qish mundën dhe mësë me koha muslimon. Ajë po thotë janë muslimon, jo Allah mi jenë, jo kej që ka thonë jemi muslimonë dhe jenë muslimon, jo. Allahu ka thonë Kurani Kerim, inë në l-munafikuna, Wallahu jesh hëdo inë në l-munafikinë në le këdhibun. Ka thonë zoti, unë dëshmoj se Allah, se jo kejtë shka pëtë dojtë shka është që është apodashe në pëzorë gjeqëtëm për për për gjeqëtë kush për së përgjëtë që është kapodolë në pëzorë për mundët para malët vetë dimi i kjele malë i ka si të mëshit për shemblë, tjeshtë katunarë që dimi i kjele malë i ka si të mëshit a gjegit, po gjegit a nuk gjegit, po nuk gjegit a gjegit, shfarë e pito unë e a gjegit atë gjeg A qëtë kallë i shkele më qëtë? A ka dënja që i ka dojlë ka ka zështë e kallë i shkele? Kur ka ndosë dhe në are në historien të pëllore e ka në lore, kjegu me vite ma Vesh filoni ka thonë pazar Kallë jam që shkele me Sa për ti arruje më se ble Qetra hile kanë kujtu dhëse ma mirë jam të ebo Për ti e sa Ti më se vikë Për ti e sa E mirë Si ta e shlove Ki për ti e sa Ki qetri? Për ke qetri në asha Nështot për ti e zash të kam mik në vend të dera. A në mu isha me jashlu qetëri, si a fali heq. Shka thëm një, jo halasë u bom i. A, jo u bom i. Halos, halaje e jash të regullorës, halaje e jash të aferës, halasë ke i me borë në ahlakët islam. Halaki, kur t'i thu i shkevë e zash, kur t'i thu i shkevë, kalli jam kash, qatëherë e mre, kalli jam që t'i shkevëm, traktori jam ashtë i bomre mund. E ka prajkë majstori, Kje nuk banë, kje e kapla mellën të preshtë. Qështu, qëtë herë e jemë rejna? Grunin më ka ongër miza, por qëtë për qëtë, më ka ongër miza? Me konë gjemotin ndërshëm, edhe po e kri dërësën e sotit, që do gjonat që ka e sheshin pazar në me full. Me konë që do sheshin pazar me full, për shemblë, me full traktori, me full fëti, për shemblë. Tire që do në pazar, nuk gjegaj, dhe gjegi, gjegi, Ta falaj, ama s'po volin to. S'po volin s'po volin karri, s'po volin traktori, s'ka s'po volin praze s'po volin. Nuk po volin, çka më bë? Nuk do volin leta, po duhet ajë rat mingu. Jo çka po shitet, ti shkën me grua çka po shitet mëkon. Ta kishe parën, çka kish mendollë bazar. Dëvëçi zonë, lefa 800 tonë, lefa ta ban me 3.6 tonë gjatë. Ama s'a bëu. 21 e bërat, kush e ban e, e manetin kur zaj kus duhet me qëndin, kur duhet me qëndin nuk ai është ka marrë për dorë. Ai është ka marrë për dorë. Edhe disa njerëz e kanë marrë fen për dorë me shit, ama sjan të shit mirë. M'të falni. E kanë marrë për dorë thënë an Islamën me shit, do të them me shpjegu, ama nuk janë të shit. Nuk janë të shit. Çi ç's duhet me avë si xemot, janë të shit, si kanë çëv ato me shit peshetin për 16 kg, di kilqin, peshetin di kila, që ka i banë 1.000 kg tomën, për di kilë, allahu gjellë gjelaru hu, huve gjellë shanu, gjithë betimtarve në botë, edhe neve me të, inshallah në madin e gjumat, kabullë e i banjara për anë, e lu thim allahu gjellë gjelaru hu, huve gjellë shanu, që ulemove, që ujapë me sëpari jetë gjatë, mas i që japë e jetë gjatë, inshallah ilmin, edhe shkencët ative që i dinë mu parëk, ndërsh إباني إن شاء الله ألوسم الله جل جلاله وجل شأنه تجليم أن تسلن زد أفوهم الله جل جلاله تركب مرحوم إذا تركيك مرحوم إذا كنت مبعدة لتعاش الله فريد أن أكبر إباني إن شاء الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم استغفروه يغفر لكم